Kapitola 32. Mudrc z Durvása. Když se Bíšma doslechl o událostech u Vajtavanu, rozhodl se, že si s Durjodenou promluví. Prince nalezl ve společnosti Šakuniho v jeho velkolepém paláci. Přistoupil k němu a řekl. O dítě, opakovaně jsem tě žádal, aby zvučí pánovcům nechoval nepřátelské úmysly. Dostal si radu, abys nechodil do lesa, ale přesto jsi šel. Nyní si jasně viděl odvahu pándouvců i karny. Před tvýma očima uprchl bojiště. Na pándouvcích potom zůstalo, aby tě vysvobodili. O králi, co se týče umění boje, hrdinství či mravnosti, nemá karna ani čtvrtinu toho, co kterýkoliv z Pándouvých synů. Uzavři s bratry mír. Pro dobro tvé i našeho rodu. Bíšma věděl, že Duryodhana vkládá většinu svých nadějí na porážku pándovců do Karny. Od té doby, co se Karna objevil během přehlídky bojových umění a vyzval Arjunu, ho Duryodhana považoval za jediný možný způsob, jak Arjunu přemoci. Teď tedy mělo být jasné, že Karna se Arjunovi rovnat nemůže. Bíšma hleděl na princeznu Naději, ale Duryodhana si vzpomněl na slova Dánavů a zasmál se. Co tenhle stařec ví? Bándovce čeká překvapení, a sám Bíšma bude jeho součástí až ho posednou démoni. Duryodhana se ani nenamáhal odpovědět. Prostě najednou vstal a z místnosti odešel. Bíšma jen smutně pokýval hlavou. Durjodanova pícha ho nepřekvapovala. Teď se zdálo, že skáza kurovců je za dveřmi. Píšma se pomalu a smutně vrátil do svých komnat. Po Durjodanovi odchodu od Píšmy se k němu připojili Karna, Šakuni a Dušásana. Princ pohlédl na své rádce a zeptal se. Co mi zbývá? Jak si mohu zajistit štěstí? Dohodněme se na nějakém plánu. Dur Jodena jim vzdělil, co řekl Bíšma, a Karna z toho neměl vůbec dobrý pocit. Praotec kurovců mu stále něco vytýkal. Je zřejmé, že ho nemá v lásce. Karna se však považoval za stejného dobrodince kurovců, jako je samotný Bíšma. Možná je na čase dokázat, že se v něm Bíšma mílí. Zalomil rukama a řekl. O mocný králi, bížma nás haní a pándovce chválí. Je jasné, že jim před tebou dává přednost. Protože vůči tobě chová zlé úmysly, uráží i mě. Již nemohu dále snášet jeho slova. O králi, dej mi vojsko a já sám dobij pro kurovce svět, tak jako to učinili pándovci před obětí Rája Ať to ten zlotřilý, kurovský darebák, senilní bíšma vidí a lituje toho, jak se ke mně choval. Jen poruč a já se neprodleně vydám na cestu. Durjodená radostně poplácal svého přítele po zádech. Jsem požehnán, protože jsi mi prokázal přízeň o hrdinu. Co více bych si mohl přát, než vidět tvůj neochvějný zájem o moje blaho. Můj život dnes nepochybně přinesl plody. Jdi, milí příteli, a znič moje nepřátele. Nechtěj ti osud příznivě nakloněn. Jen požádej a já udělám vše, co bude v mých silách, abych ti pomohl. Karna okamžitě začal s přípravami na válečnou výpravu. Nashromáždil ohromnou armádu se zásobami na celý rok. Po poradě s bráhmany a s dritarášterovým svolením, Vybral příznivý den k odchodu. Bíšma a Vidura s karnovým plánem sice nesouhlasili, ale rozhodli se nedat to najevo. Snad ten pošetilec někde utrpí porážku a toho zbaví píchy. Když bude pryč, nebude alespoň nabádat Durjódanu, aby přijal další neuvážený plán. S požehnáním bráhmanů, kteří se modlili za jeho vítězství, Výjel karna z města následován tisícovkami vojáků. Nejprve napadl Krásné město krále drupady. Drupada kurovcům neplatil Podanskou daň. Tak jako mnoho králů, kteří přijali Judišťovu vládu, nebyl dritaráštrovi nakloněn. Nakonec však podlehl silnější armádě za a byl donucen dritaráštrovi daň zaplatit. Potom se Karna vydal na sever a podmenil si tam všechny krále. Porazil Bhagadatu i všechny himalajské horské krále. Cestou na východ přemohl mnoho kmenů. Když v bitvě vysílal smršť hrozivých šípů, nikdo ho nedokázal porazit. Suryův syn neměl jako bojovník sobě rovného a na zemi mu mohlo čelit jen málo soupeřů, zvláště když ho doprovázelo Kurovské vojsko. Brzy porazil všechny krále na jihu a vydal se na západ. Cestou přemohl a podrobil si všechny protivníky. Během svého ročního dobyvatelského tažení Karnana schromáždil obrovské bohatství, které přivezl zpět do náporu v dlouhém průvodu volských povozů. Důr ho se svým otcem a bratry přivítali ubran města. Poblahopřáli mu a objeli ho. Durjordana řekl: To, co jsem nezískal od bíšmy, drony, kripy, ani od kohokoliv jiného, jsem získal od Karny. O hrdinu mocných paží, mám v tobě svého ochránce. Všichni pánovci a ostatní králové jsou v porovnání s tebou ničím. Při pohledu na Karnu v úspěch se někteří občané radovali, Zatímco jiní, kteří byli naklonění pándovcům naříkali nebo mlčeli. Ráštra byl radostí bez sebe a paní karnu objal jako vlastního syna. Od toho dne, kdy Duriodana viděl karnovo hrdinství, považoval pándovce již předem za poražené. Karnův úspěch ho povzbudil, takže začal uvažovat o uspořádání oběti Rádžasů. Když nyní ovládá celý svět, chtěl se ve všech ohledech vyrovnat pándouvcu. Kdyby mohl uspořádat Rája vyplnili by se mu tím všechny jeho touhy. Když se však princ obrátil na svého hlavního knize s žádostí, aby tuto oběť provedl, ten mu řekl, že to není možné. Dokud je Judištyra, řekl kněz. Nikdo jiný na zemi Rádžasuju vykonat nemůže. Může ji provést jen jediný vládce v příslušném období. Také ji nelze provést v přítomnosti vlastního otce. Kněz poté vysvětlil, že existuje jiná rádžasují podobná oběť, kterou by mohl Durhhodana vykonat. Nazývá se oběť Vajšnava. Kromě nesmrtelého Vishnua, ji ještě nikdo nikdy nevykonal a ráda sůjí se v každém ohledu vyrovná. O králi, ze zlata, které králové světa zaplatili jako daň, zhotov zlatý pluh. Tímto pluhem zorej zemi a na tom místě zahájím oběť. Duryodana Dana začal oběť okamžitě projednávat se svým otcem a rádci a všichni souhlasili. Potom jmenoval lidi pro různé úkoly nutné při provádění oběti a řemeslníkům nařídil vyrobit zlatý pluh. Všichni kuróvští starší měli radost, že duroda nakoná oběť, oni již doufali, že posílí jeho zbožnost a slávu kuruhova rodu. Vyslali rychlé posly, aby k oběti pozvali krále celého světa. Duša se napožádal posly a jdou i ke Dvajtavanu. A pozvou pándovce aby mohli osobně spatřit moc kurovců. Když Judiště vyslechl pozvání, odpověděl. Je opravdovým štěstím, že na pořádá tak velkolepou oběť. Velmi rád bych se zúčastnil, ale nebude to možné. Dokud nesplním svůj slib, nemohu opustit les. Duryoda na mě v hasináporu nespatří dříve. Než uplyne 13 let našeho vyhnanství. Býma však naposle upřel svůj pohled. Král Juní půjde, až budeme připraveni uvrhnout Duryodanu do ohně zapáleného našemi zbraněmi. Vyřeť Duryodanovi toto. Po dovršení třinácti let Dharma Rádža pán lidí během oběti bitvy vyleje na Dritaráštrovi syny ký svého hněvu. Tehdy přijdeme. Ostatní bratři neřekli nic. Durjodana se po vyslechnutí zprávy jen smál. Do hasty náporu dorazily tisíce bráhmanů a kšatriů. Byli vřele uvítáni a dostali jídlo, pití i odpovídající ubytování. Vidura se ujal vítání hostů a zajišťoval, aby byli po všech stránkách spokojeni. Když se občerstvili, zavedli je k obětnímu areálu před branami města. Králové přinesli daň a Duryodhana se svými bratry rozdávali bráhmanům milodary. Na konci oběti Duryodhana vstoupil do svého města, obklopen bratry a veleben dvorními básníky a pěvci. Přátelé a příbuzní ho oslavovali a prohlašovali, že tato oběť předčila všechny které pořádali jeho předkové, jež se do jednoho odebrali na nebesa. Někteří nebojácní občané však prohlásili, že se nemůže Judištěrově Rája Suji rovnat. Přestože se to k Duryodanovi doneslo, neřekl na to nic. Věděl, že je to pravda. Rája Suja byla tím nejhonosnějším a nejslavnějším obřadem, který kdy spatřil, a jeho velkoleposti se ani v nejmenším nepřiblížil. Karna si všiml, že jeho přítel zvážnil. Vzal ho kolem ramen a řekl. O nejpřednější z baratových potomků! Díky přízně osudu byla tvoje oběť úspěšná. To je však jen začátek. Až budou pádovci zabiti v bitvě, vykonáš rádžasuju. Těším se, jak tě budou v té době opět oslavovat. Duryodhana objal Karnu a pomyslel na Rája O kurovci, pronesa, kdy budu slavit tu nejlepší z obětí, Rája po zabití zlovolných pánovců? Karna se zastavil a z vážností promluvil. Slyš moje slova, o králi. Dokud nezabíjí Arjunu, Neochutnám maso a nebudu se ani odávat žádným požitkům. Každému dám to, oč mě požádá. Když mě někdo požádá o milodar, nikdy neodpovím, to ti nemohu dát. Drytaráštrovy synové při vyslechnutí Karnova slibu zajásali. Pándu si pro ně byli již Když sličný Karna vešel mocným krokem do svého paláce, tak jako vchází kuvéra do svého sídla, všichni kurovci mu provolávali slávu. Pándovci se o Karnově slibu doslechli rovněž. Bíma s Arjunou se tomu vysmáli, ale judiště do to znepokojilo. Pomyslel na Karnovo neproniknutelné dotěla těla vrostlé brnění a věděl, že Karnu nelze zabít. Hluboce se nad celou situací zamyslel. To on sám zapříčinil všechno jejich strádání a nebezpečí. Z oddanosti k němu jsou jeho bratři nyní vystaveni utrpení, které si nezaslouží. Brzy budou čelit velkému nebezpečí v bitvě s kurovskými hrdiny, kterým bude pomáhat Karna a další mocní bojovníci. Judištěra ve dne v noci tonul v úzkosti. Když vzpomínal na hazardní hru, a Karnova a Durjodanova hrubá slova cítil, jako by mu srdce probudával oštěp. Jeho bratry a Draupadý pohled na jeho rozpoložení také bolel. Hněvali se na kurovce a toužili po okamžiku, kdy se s nimi konečně budou moci střetnout v bitvě. Bratři každý den tvrdě cvičili, aby se udrželi v bojové formě, a zároveň tím dávali průchod svému hněvu. Během posledních měsíců jejich pobytu v lese je opět přišel navštívit Vyasadeva. Judiš ho s odaností uctil a potom před něho úsedl, aby si vyslechl jeho slova. Můdrce při pohledu na pohublé pándovce plné úzkosti přemohl soucit hlasem záknutým sázami pronesl. O nejpřednější z lidí, nikdo nemůže nikdy zažívat ničím neskalné štěstí. Každého časem potká štěstí i neštěstí. Moudrý člověk se proto ani neraduje, ani nermoutí. Nelibuje si ve štěstí a také nepropadá žalu, když se objeví. Podstupuje naopak askezi, aby dosáhl věčného štěstí zrozeného z duchovní realizace. Právě z askeze pochází největší štěstí, nikoli ze zlepšování hmotných poměrů. Pošetilé osoby, usilující o hmotný požitek za každou cenu, se v příštích životech narodí jako zvířata. Nikdy nejsou šťastní. O králi, tvá askeze, třeba že obtížná, tě dovede ke svrchované blaženosti. Po výlíčení mnoha dobrých vlastností, které člověk díky Askezi získá, pravdomluvnost, osvobození od hněvu, sebeovládání, nenásilí, Vyásadéva dále hovořil o rozdávání milodaru, které judištěra, když měl majetek, prováděl. Když se Vyásadéva odmlčel, Judištyre se zeptal. O vznešený ryši, co je lepší? a skaze nebo rozdávání milodarů, co přináší lepší výsledek a co je obtížnější. Vjásadeva odpověděl. O dítě, není nic obtížnějšího, než rozdávání milodarů. Lidé žízní po bohatství a získávají je až po velkém úsilí. Riskují životy a při honbě za bohatstvím vstupují do hlouby moří i lesů. Pro zbohatnutí jsou ochotní udělat vše. Proto je nesmírně obtížné vzdát se těžce nabitého majetku. Poctivě získané bohatství o hrdinu má být s otevřeným srdcem věnováno těm, kteří si to zasluhují. Nečestně získané bohatství, i když je darováno, však svého vlastníka od poklesnutí v příštím životě neuchrání. Judiš teda požádal Jásadévu, aby dále pohovořil o prospěchu s rozdávání milodarů. a mudrc mu pověděl starý příběh o jednom chudém člověku jménem Mudgala, který dosáhl nejvyššího duchovního sídla pouhým rozdáváním milodarů bráhmanům. Pádovci jen žasli. Mudrc nakonec řekl. O, synu Kuntý, netrap se. Štěstí i neštěstí se kolem člověka točí jedno za druhým jako na kole. Na konci svého vyhnanství zajisté získáš království svého otce zpět. Díky svojí askezy a rozdávání milodarů dosáhneš všeho příznivého. Žij v míru. Odcházím. Když se Ryši zvedl k odchodu, pádovci se poklonili a cítili, že v jeho slovech nalezli útěchu. Dur Jodana neustále přemýšlel o tom, jak by mohl pándovcům ublížit. Radil se se svými bratry a skarnou a snažil se vymyslet způsob, jak bratry přemocí ještě předtím, než se vrátí z lesa. Když uvažoval o nejrůznějších plánech, navštívil město Asketa Durvása. Doprovázelo ho deset tisíc žáků a přišel do královského paláce, požádat o jídlo pro všechny. Můdrc byl známý svou zlostnou povahou. Když nebyl řádně obsloužen, okamžitě dotečnou osobu proklel. Také až do krajnosti zkoušel trpělivost svých hostitelů, aby se přesvědčil, zda dostojí svým náboženským závazkům za všech okolností. Durio Dana se obával kletby, kterou by mohl vyvolat nějaký neschopný služebník, a proto Durvásu obsluhoval sám. S veškerou pokorou a laskavostí, jakých byl jen schopen, pečlivě plnil jakoukoliv mudrcovou žádost jako obyčejný služebník. Durvásovo chování bylo nepředvídatelné. Někdy požadoval, aby mu bezodkladně připravili jídlo a když mu je přinesli, odešel se vykoupat. Vrátil se až za dlouhou dobu a pak řekl, teď jíst nebudu, už nemám hlad. Vstával o půlnoci a dožadoval se jídla a jiných pozorností, a krmy i obsluhu často haněl. Durhoda mu sloužil bez námitek a věnoval pozornost každému mudrcovu přání. Durvása byl s princovou službou spokojen a těsně před odchodem řekl: Sloužil jsi mi dobře a proto ti splním přání. Požádej mi o cokoliv. Nebude-li to v rozporu s náboženstvím, neprodleně ti to splním. Dur Vodana cítil, jako by se mu dožil byl nový život. Již dříve hovořil se svými rádci, o jaké požehnání by měl požádat, kdyby se ho na to Durvása zeptal. Proto odpověděl. O, bráhmanu, tak jako jsi byl hostem mým, jdi do lesa navštívit Judištyru. Je proslulý dokonalým charakterem a chováním a je to také vznešený král, nejlepší a nejstarší z naší rodiny. Zaslouží si tedy tvoje požehnání. Měl bys k němu přijít, až se celá jeho rodina nasítí a připraví k odpočinku. Tehdy těti to zbožní lidé přivítají, jak se sluší a patří. Durvá se odvětil. Udělám, jak žádáš. Potom se svými žáky odešel směrem ke kámiace. Durjodana vystřelil radostně pěstí do vzduchu. Pándovci nebudou nikdy schopni řádně Durvásu a jeho žáky přivítat, poté co se nají jídre upadí. Bez kouzelného talíře, který dostali od Sury, nenajdou způsob, jak nakrmit deset tisíc bráhmanů. Durváza je bez pochyby prokleje. A jeho kledba se vždy vyplní. Duriodana utíkal za svými přáteli. Náš plán se podařil, volal. pánovci jsou ztraceni. Objal karnu, který řekl. Díky štěstí si uspěl a splnil svoje přání. Díky štěstí jsou tvoji nepřátelé uvrženi do oceánu utrpení, který je těžké překonat. Kvůli jejich vlastní chybě ji teď čeká velké nebezpečí. Durjodana a jeho rádci se radostí smáli a potrásali si rukama. Po několika dnech dorazil Durvása do tábora pánůvců těsně poté, co draupady dojedla. Své žáky zanechal na kraji tábora a sám vyšel dovnitř a předstoupil před bratry. Ti okamžitě povstali se sepjatýma rukama a potom padli na zem a vzdali mu uctivé poklony. Judiš teda Durvásovi nabídl vybrané sedátko a s veškerou pozorností ho uctil. Potom Durvása řekl. Jsem zde s mými desetitisíci žáky a potřebujeme se najíst. Šli jsme celý den a máme hlad. O králi, zařiď prosím, abychom dostali jídlo. Nejprve se vykoupeme a potom se vrátíme, abychom se najedli. Judištěra řekl, jak si přeješ? A Durvá se odešel se svými žáky k řece. Když byl pryč, Judištěra se zděsil. Jak by mohl nasetit tolik lidí? Draupady již dojedla a kouzelný talíř až do rána žádné další jídlo nevydá. Judištěra se zeptal manželky, jestli by mohla něco udělat. Droupadý, která vždy myslela na blaho svých manželů, se nad celým problémem zamyslela. Její jedinou nadějí byla modlitba. Princezna pomyslela na krišnu a modlila se. O krišno, o pane vesmíru, o ničiteli těžkostí svých odaných, o neomezený a všemocný. Vyslechni, prosím, moji modlitbu. Jsi útočištěm bezmocných, dárcem neomezených požehnání všem bytostem, nepoznatelná a vševidoucí nejvyšší osoba. Laskavě mě zachraň, hledám u tebe ochranu. O pane, tak jako jsi mě v minulosti ochránil před dušásanou ve sněmovně, zachraň mě, prosím, i nyní z této obtížné situace. Krišna byl tou dobou ve svém paláci a ležel na lůžku s rukmíní. Krišna, tato záhadná osoba, jehož jednání nikdo nezná, zaslechl draupadiny modlitby. Okamžitě vstal z lůžka od své manželky a vyběhl z paláce. Za několik okamžiků stál před draupadí, která mu s očima plnýma slz spadla k nohám. O, Krišnu, Hrozí nám obrovské nebezpečí v podobě Durvásovy kletby. Co máme dělat? Krišna se usmál. Udělám vše, co bude možné, ale mám hlad. Prosím, nejprve mi dej něco k jídlu a pak udělám vše, co bude potřeba. Zahanbená draupady odvětila. Můj pane, nádoba, dar slunce, zůstává plná, dokud se sama nenajím. Před chvílí jsem svoje jídlo snědla a další jídlo teď už neposkytne. Není čas na žarty, řekl Krišna. Rychle tu nádobu přines a já se na ní podívám. Draupadi přinesla Krišnový talíř a on si ho prohlédl zblízka. V jednom rohu našel přilepený zbyteček rýže se zeleninou, který i hned snědl se slovy. Ať je pán Harry. Duše smíru spokojen s tímto jílem a kéž je spokojen pán všech obětí. Krišna se obrátil k Sahadevovi a řekl mu, teď rychle přiveď askety a nakrmě. Pándovci se bojácně rozhlédli. Nikde nebylo pojídla ani stopy. Věřili však, že Krišna je na holičkách nenechá. Sahadeva odešel k řece, aby našel Durvásu a jeho žáky. U nic netušící Durvása očekával, že Judyštera pro něho a jeho žáky připraví jídlo, ale v tom ucítil, jako by právě snědl vydatnou porci jídla. Podíval se na svoje žáky a ti vypadali rovněž sytí. Třeli si žaludky a hlasitě říhali. Asketové pohlédli jeden na druhého a uvědomili si, že nikdo z nich nemá na jídlo ani pomyšlení. Durvása řekl svým žákům: Zbytečně jsme přiměli Judyšteru, aby připravil jídlo pro deset tisíc lidí. A tak jsme se vůči němu dopustili velkého příkoří. Nezniší nás pánovci pohledem plným hněvu? O Brahmanové, vím, že judištera oplývá velkou mocí. Je oddán nohám pána Harryho a takových lidí se obávám. Svým hněvem nás dokáže spálit jako oheň pytel bavlny. Proto odtud rychle odejdeme, než nás opět spatří. Ačkoliv byl Durvá mocný mystický jogín, věděl, že jeho moc není ničím ve srovnání s mocí těch, kteří jsou oddáni nejvyššímu pánu. Připomněl si událost z minulých dob, kdy se dostal do sporu s jiným oddaným pána. Tehdy se ocitl ve velkých nesnázích a málem přišel o život. Durvá se bez dalšího slova vyšel z řeky a rychle kráčel směrem od tábora pánduovců. Jeho žáci se rozprchli na všechny strany, daleko od pánovců. Když Sahadeva došel k řece, nikoho tam nenašel. Leželo tam jen několik nádob na vodu a kusů oděvu, ale po asketech ani stopy. Hledal je po okolí a potkal jiné bráhmany, kteří mu oznámili, že Durvása a jeho stoupenci náhle odešli. Sahadeva se vrátil ke svým bratrům a podal jim o tom zprávu. Judyž teda byl znepokojen. Asketové se vrátí v noci a budou chtít svoje jídlo, řekl s obavami. Jak můžeme oniknout tomuto velkému nebezpečí způsobenému osudem? Krišna se usmál. O, judištero, nemusíš se bát. Durvása a jeho žáci utekli ze strachu před tvojí asketickou mocí. Ti, kteří jsou vždycnostní, se nikdy nemusí obávat žádného nebezpečí. S tvým svolením se nyním vrátím domů. Judištyro odpověděl. O, Krišno, tak jako osoby topící se v nekonečném oceánu zachrání loď. Byli jsme mi zachráněni tebou. Nyní jdi, jak si přeješ. Krišno odešel a pándovci se zhlukli kolem svojí ctnostné manželky. Děkovali jí za ducha přítomnost, s níž se modlila ke Krišnovi a rozmlouvali o celé události. Zdálo se, že to vše mají na svědomí kurovci. Naštěstí tu vždy byl Krišna, aby je zachránil, bez ohledu na to, jakému nebezpečí byly vystaveni. S myšlenkami na svého přítele z dváraky se bratři odebrali do svých rákosových chýší a uložili se na noc k odpočinku.